Allah rahman rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabhihin astain ala amarat dunia wa diin. ala nabiina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wadat awani billah Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada bab al-i'tikaf dari kitabussiyam telah disebutkan makna i'tikaf secara bahasa adalah al-iqamah 'ala as-syai' pada Salam. Adapun secara istilah iktikab adalah luzumul masjid. Luzumul masjid untuk terrap bil ibadah. Berada di masjid untuk Konsentrasi Mencurahkan seluruh waktu Dalam rangka beribadah Keiktikaf Sesungguhnya maksudnya adalah Bermunajad Kepada Allah subhanahu wa ta'ala mana seorang beribadah seorang i'tikaf sementara dia meninggalkan urusan duniawiyah dan mencurahkan seluruh waktunya demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Karnanya Dalam iktikaf ini Terlarang perkara-perkara Yang itu mubah Bagi orang yang tidak beriktikaf Ibn Al-Qayyim rahimahullah Mendefinisikan Atau menyebutkan Kalimat Definisi lain yang menggambarkan tentang hakikat iktikaf ini yaitu beliau menyatakan al-iktikaf al iktikaf adalah khatu'ul al ala'iq anil khala'iq di khidmatir al-khaliq khatu'ul al ala'iq ia putuskan hubungan al'alaiq ya mamattas hubungan dengan manusia ini tentunya selama ifka li khidmati al khaliq dalam rangka untuk berkhidmat taat ah, ibadah kepada al khaliq ia meninggalkan sementara pergaulan dunia luar ia tinggalkan bisnisnya ia tinggalkan pekerjaannya ia tinggalkan kepentingan-kepentingannya jami dalam rangka berkonsentrasi mencurahkan dirinya dan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala di hari-hari atau di malam-malam dia beriktikaf Ada pertemuan yang lalu telah disebutkan syarat daripada iktikaf Itu adalah niat Syaratnya dia haruslah di masjid. Nah. Dan bagi perempuan ada syarat tambahan yaitu apa izin dari suami. Dia seorang istri dan yang kedua terhindar daripada fitnah hmm. Kemudian telah disampaikan pula Beberapa perkara yang Ini hilat para ulama Apakah iktikab itu Harus pada bulan Ramadan Maka Telah disampaikan Perkara ini Demikian pula apakah iktikaf Harus disyaratkan padanya Assaw Ini pun telah diterangkan Kemudian Berapakah Batasan Minimal Waktu lamanya seseorang beriktikaf Atau yang artinya apakah harus 10 hari? Nah. bolehkah semalam saja? Maka ini semuanya terjawab dengan sebuah hadis yang diriatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis Umar bin Khattab. Ulama beliau Umar bin Khattab ata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kemudian mengatakan ini nadartu fil jahiliyah an Takifah lailatan fil masjidil haram dulu aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk ikhtibar semalam di masjidil Haram maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab awfi bin Nazarik kunaikanlah nazarku faktaba lailladhan maka kemudian beliau Sallallahu eh, radhiyallahu Anhu Umar Beriktikab semalam Maka hadis ini dalil beberapa permasalahan Yang pertama apa? Jika seseorang ik bernazar iktikab Berarti iktikab hukumnya apa? Wajib Karena dia bernazar Dan menunaikan nazar itu wajib Tergantung niatnya berapa hari nah, Dan seterus Kemudian Ini juga dalil Bahwasannya Tidak disyaratkan Iktikab itu harus di bulan Ramadhan Karena Umar tidak menyebutkan Dan Rasulullah Ketika dalam jawabannya pun Tidak menyebutkan Hanya mengatakan tunaikan Hazar. Kalau seandainya Harus padanya Di bulan Ramadhan Maka tentunya Masulullah Mengingatkan Dan ini juga dalil bahwasannya Tidak harus padanya Assaw Yang ini tidak disyaratkan orang yang ikat itu Harus sedang berpuasa Karena Rasulullah tidak menyebutkan Dan ini juga dalil Dari ikhtilat para ulama Tentang masa, waktu atau jumlah Hari lamanya Iktika Maka sini Umar Ibn semalam Maka ini dalil bahawasannya Satu malam seseorang berifikat Dengan terpenuhi syarat-syaratnya Maka Sah Nah Jika dia terpenuhi syarat-syaratnya Dan tidak melakukan Pembatal-pembatal Dan tentunya sebagaimana telah disebut Bahawasannya dalam perkara ini Masalah Hilafi Kemudian perkara berikutnya terkait dengan al-iqtikaf adalah pembatal-pembatal iqtikaf. Pembatal-pembatal iktikaf Ada dua secara global Yang pertama adalah Al-Huruj Minal masjid Atau min al Mu'takaf Min mu'takaf Min, min mu'takifihi Keluar dari masjid dia iktikaf min ghairi udhr min ghairi udhr syar'i keluar dari masjid di mana dia beriktikaf tanpa udzur syar'i dan Bukan untuk sebuah kepentingan yang mendesak Dan bukan untuk kepentingan Kebutuhan yang mendesak Maka bagi seorang yang berefika, Tidak boleh keluar dari masjid Kecuali Kebutuhan yang mendesak secara syari yang terkait dengan ibadah yang terkait dengan ibadah misalnya dia berwudhu, soalnya dia etikab di masjid ini ternyata airnya habis air wudhu atau apa air di masjid di mana dia etikab habis misalnya ada kendala sesuatu nah kerannya mati nah, dia butuh berwuduk di luar masjid maka yang seperti ini apa boleh nah, nah. tadi dia mengalami janabah kemudian dia butuh mandi tentunya ya kan untuk salat maka dia kalau ternyata air di, di masjid yang dia tikab di sana Ada kendala, tidak bisa dia mandi di sana Karena sesuatu hal, kerusakan misalnya Maka dia pulang ke rumahnya untuk mandi janabah Maka ini ya mengapa Kemudian Yang kedua Dari Pembatal ektikab adalah Aljimah Pembatal ektikab yang kedua adalah Aljimah Hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum akifu na fil masajid wala dan janganlah kalian Lakukan hubungan suami istri isteri -isteri dan istri-istri kalian wa dalam keadaan kalian akifu na fil masajid yang sedang ikhtikaf Di masjid Maka ini dalil dari Al-Quran <coughs> Orang yang ikhtikaf Dilarang untuk Al-Jimah Larangan ini jika dilanggar Berarti itu adalah Sebagai Pembatal Maka ini dua perkara Pembatal ektika Yaitu keluar Tanpa Udur syari Dan tanpa Kebutuhan Yang mendesak Kebutuhan mendesak terkait Ibadah, bagaimana tadi disebutkan Beruduk ke Atau mandi janabah sementara di masjid tidak ada air misal atau kebutuhan mendesak dunia wiyah ia mau sahur ia mau sahur dan ternyata tidak ada di masjid nah tidak ada di masjid maka boleh dia keluar untuk membeli nah baik dia duduk Uh, untuk membeli kemudian dia Bawa Masuk ke masjid dikonsumsi Nah bagaimana kalau Misalnya pengurus masjid Tidak mengizinkan Orang untuk makan di masjid Tidak boleh sahur di masjid nah, Maka Kata para ulama Kita tanya dulu Semasa kita di Madinah. Karena Masjid Nabawi tidak boleh duduk di dalamnya untuk makan mengkonsumsi nasi. Nah. Maka boleh dia makan di mana dia membeli di warung. Dalam keadaan iktika. Dan kita biasa melakukan itu dengan fatwa para ulama. Selesai makan, balik ke masjid dan terus setiap malam iktika demikian. I'tikaf waktu sahur bangun keluar warung makan baik ketika di Madinah ataupun ketika di Mekah. Dan ini adalah yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak duniawiyah. Amin. Mau buang air. Mau air kecil atau buang air besar. Sementara di masjid yang di i'tikaf ada kendala WC-nya misalnya rusak, maka dia pergi keluar masjid mencari WC yang terdekat yang bisa dia manfaatkan rumahnya kah ketika memang rumah yang terdekat, atau di masjid yang lain kah yang di situ ada kamar mandinya, atau di WC umum kompensin. Selesai hajatnya dia kembali, dia kembali. Untuk kepentingan selain ini maka tidak diperbolehkan mengantar jenazah bolehkah? Tidak boleh. Nah, mengunjungi orang sakit tidak boleh. Menghadiri undangan Apa misalnya Buka bersama Tidak boleh Nah ini bukan kepentingan Yang mendesak Terus Yang terlarang Dan kemudian dari pembatalnya Adalah yang tadi disebut Aljima Jika orang yang Melakukan ini berdosakah? Tidak berdosa tetapi Batal ikhtikabnya Kalau dia melakukan dengan istrinya Nah Dia pulang ke rumahnya Misalnya untuk sahur Atau untuk kepentingan sesuatu Ternyata kemudian Abah menginginkan Hubungan suami istri Kemudian dia melakukannya Maka batal ikhtikabnya Nah Berikutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang beretika. Tadi telah disinggung. Boleh bagi dia yang itu adalah hajah dan darurat. Yang pertama boleh bagi dia keluar Masjid Untuk Kebutuhan Yang memang mendesak Dari Kebutuhan ibadah Yang terkait dengan Ibadahnya Seperti al-wudhu Tadi mandi janabah Atau terkait dengan Kebutuhan dia sehari-hari Selain ibadah yaitu makan, minum Ketika dia tidak mendapatkannya di dalam masjid ia tidak mendapatkannya dan tidak ada orang yang mungkin bisa mengantarkannya Kemudian yang diperbolehkan juga yang kedua adalah berikut Melakukan perkara mubah Bagaimana perkara mubah misalnya Yaitu seseorang Menjenguk dia misalnya. Istrinya mengantarkan makanan Dia masuk di dalam masjid Kemudian dia mengantar nah, Mengantar ini Sampai pintu masjid Ini perkara mubah Dan tidak mengapa Tetapi sampai batas pagar Masjid sampai batas masjid yaitu pagar masjid sebagaimana ini dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam boleh pula bagi orang etikal untuk dijenguk dikunjungi Isterinya mengunjungi dia anaknya mengunjungi dia Sekedar ingin bertemu, berbicara Atau mengantarkan sesuatu Ini tidak mengapa nah, Berdua dengan istrinya nah, Boleh, tidak mengapa Yang penting tidak melakukan perkara Yang itu adalah syahwat Berdua dia berbicara dengan istrinya Maka tidak mengapa Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi saw semasa hidupnya ketika beriktikaf tersebut di dalam riwayat, bahasannya Sofiah, istri Nabi saw datang ke masjid ketika Rasul sedang iktikaf. Kemudian Fatahat dasain dahus saatan Rasul Muhammad tanqalib berbicara berdua bersama Rasulullah berbicara berdua. Kemudian kembali dan Rasulullah mengantarnya sampai apa pintu masjid. Kemudian juga diperbolehkan bagi orang efektif berwudu di masjid. Nah, ini masjid yang memang selama tidak apa namanya mengotori masjid ini. Kalau di sini atau di sekarang di negeri kita rata-rata Masjid ada tempat wuduknya Tapi di masa dulu Masjid tidak ada tempat Untuk berwuduk di zaman Nabi Maka dibawakan kepada Nabi air nah, Di dalam masjid kemudian beliau Berwuduk Secukupnya Dan ini tidak Mengapa Nah Selama tidak Mengotori Masjid Tetap menjaga kebersihan Dan ini terkait dengan Tentunya tidak bermudarat Kepada Penghuni masjid Yang lainnya Nah boleh pula Ketika beriktikaf Kalau secara hukum ini boleh orang yang beriktikab Membawa kemahnya Untuk kemudian dia Memasangnya kemudian dia menyepi sendiri Tidak berhubungan Dengan yang lainnya Kecuali Salatul jamah Dulu Rasul ketika Itu membawa kemah Karena memang tujuan Iktikab sekali lagi memutuskan Hubungan dengan manusia tidak ketemu manusia sampai-sampai di dalam masjid Rasulullah ketika hendak beritikab membawa kema dan dipasang di dalam masjid. Nah dan beritikab di dalam masjid di dalam kema itu Betul betul tidak berhubungan dengan siapapun kecuali solat jamaah keluar dari kema nya solat ber kemah. Dan demikian pula dilakukan ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berifkah, mereka membawa kemah dan memasangnya. Tetapi perlu diketahui kondisi sekarang tentunya berbeda dengan apa kondisi dulu. Dan kemudian perlu diketahui kalau masjid itu kecil Tentunya masang kemah Ini akan Mengganggu Masjid seperti ini Kemudian antum apa Nyewa tenda Kemudian masing-masing yang etikap Sepuluh orang masing-masing bawa tenda Sendiri-sendiri Nah akhirnya tidak lagi apa Membawa masalah Justru akan bermudorot Bagi yang lain Kalau hukum syar'inya Maka boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tetapi Semuanya ini sekali lagi kembali Jika tidak bermutarrat Terhadap Yang lainnya Dan tidak bermutarrat terhadap pelaksanaan ibadah Dan sholat al-jam'ah ah. Dan diperbolehkan pula Bagi seorang etikab Untuk membawa Perbekalan kebutuhan dia, jika membawa apa misalnya selimut untuk tidur, bawa bantal tidak masalah. Nah, tidak masalah. Bawa apa tempat tidur? Artinya bukan dipan ya yang dibawa, tapi yang ini alas untuk tidur yang Bisa diringkas, simpel sedemikian rupa. Tidak mengapa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, hadis Abis Sa'id al Khudri menjelaskan. Lama sabiha ta'ishirin, naqalna mata'ana. Iqab malam ke-20, setelah selesai dari iqab, naqalna mata'ana kami pun memindahkan barang-barang perlengkapan kami yang kami bawa ketika i'tikaf. Nah, ini isyarat bahwasanya para sahabat ketika i'tikaf membawa mata' perlengkapan peralatan. Sehingga ini diperbolehkan. Dan kita dulu di Madinah Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram di Makkah Yes, etika dan diizinkan bawa selimut, bawa bantal, nah, bawa termos nah, untuk kepentingan secukupnya bagi etika. Nanti periksa bawa apa saja Boleh bawa selimut, bawa bantal. Nah, di perbolehkan untuk membawa yang demikian dari sesuatu yang tidak mengganggu yang intinya tentunya masing-masing yang membawa peralatan ini menjaga peralatannya agar tidak mengganggu orang lain yang ada di masjid dan tidak mengganggu ketika terjadi pelaksanaan salat al-jamaah. Kalau misalnya seluruh masjid ini penuh dengan orang ketika masing-masingnya bawa selimut bawa segala macam, ketika waktu salat jamaah tentunya harus di tinggirkan, ditata rapi, sehingga tidak mengganggu orang yang salat berjamaah dan menjaga masing-masingnya berusaha dan bertanggungjawab menjaga kebersihan masjid. Nah. Kemudian bolehkah seseorang yang haid atau sebelumnya mereka seseorang yang istihadhah untuk i'tikaf? Maka kembali kepada permasalahan tadi. Perempuan bolehkah i'tikaf? Maka jawabnya boleh dengan apa? Dua syarat. Syarat pertama, izin dari suami. Syarat yang kedua tidak ada fitnah. Kemudian bagi orang yang istihadhah karena terkait dengan darah tentunya dia harus menjaga apa namanya darahnya agar tidak kemudian tercecer mengotori masjid karena itu adalah najis. Berikutnya bagaimana orang yang haid Bolehkah orang yang haid untuk eh maka permasalahan ini kembali kepada hilaf dua perkara pertama hilaf tentang bolehkah perempuan yang haid berada di masjid nah, ini sudah lewat pembahasannya dalam bab abah al haid dalam kitab bu al tawhar tausohi tidak boleh perempuan yang haid Menetap Di masjid Sebagaimana orang yang Junub Tidak boleh menetap Di masjid Wala abirisabilin Apa ayatnya Wala junuban Illa abirisabilin Tidak boleh orang yang junub Kecuali Sekedar lewat Ayat ini menjelaskan dua perkara yang saling terkait. Salat orang yang Junub tidak boleh salat dan tidak boleh pula berada di masjid. Nah, karena ini makna abir sekedar lewat. Kalau diartikan cuma tidak boleh salat, tidak ada manfaatnya makna lewat. Karena lewat itu adalah berbicara tentang apa empat. Sehingga orang yang Junub tidak boleh salat di masjid tidak boleh pula berada di masjid. Boleh bagi dia hanya sekedar lewat. Nah, demikian pula orang yang haid. Inna la masjid lil haid. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid. Dan karenanya ketika Aisyah diperintahkan untuk mengambil sesuatu ketika Rasulullah sedang di masjid Kemudian Rasulullah meminta kepada Aisyah tolong ambilkan humrah namanya. Humrah nah, itu secarik kain seperti ini panjangnya. Nah, tolong ambilkan humrah bawakan kepadaku. Kata Aisyah mengelak atau menolak perintah Rasul dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, menyebutkan ujurnya Rasulullah ini haidun aku sedang haid maka apa kata Rasul inna haidutuki laisat biyadaiki sungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu nah, paham maksud? cukup dengan tanganmu serahkan ke aku selesai nah karena Haidmu itu bukan pada tanganmu Kalau seandainya haid itu boleh Di dalam masjid orang yang haid niscaya Aisyah tidak perlu menjawab Dengan jawaban seperti ini Sehingga ini perkara Maka karenanya ini perkara yang masyhur di kalangan apa, Sahabat Perempuan yang haid tidak boleh di masjid Karenanya Aisyah menjawab RA, Dengan jawaban seperti ini Aku ini haid kalau Haid itu bukan penghalang masuk masjid Tidak perlu Aisyah mengatakan demikian Dan Rasulullah akan menjawab Tidak apa-apa perempuan Haid itu ada di masjid Tapi Rasulullah menyatakan Tanganmu Ini masjid, ini Kamar Rasulullah Bisa dipahami Rumah Rasulullah itu mepet dengan masjid Kamarnya itu Menghadap ke Pintu Masjid kadang-kadang Rasulullah sedang di masjid sisiran Aisyah di kamarnya Rasulullah di masjid dan tinggal menjulurkan kepalanya kemudian Aisyah menyisir Aisyah di kamarnya Rasulullah di masjid maka demikianlah apa kata Rasulullah inna haydatuki leisat bi yadik haidmu itu tidak di tanganmu artinya cukup dengan tanganmu engkau serahkan Mas, tanganmu yang masuk masjid ini tidak mengapa. Bukan kamu yang masuk dan duduk di masjid. Maka dengan ini berarti perempuan yang haid tidak boleh berada di masjid untuk apa? Taklim misalnya dan juga untuk i'tikaf. Maka sementara sabar. Betulan tidak bisa i'tikaf taklim dan apa kembali kepada permasalahan pertama itu tadi apakah orang yang haid boleh berada di masjid dan juga kembali kepada permasalahan yang kedua adalah apakah orang iktikaf itu disyaratkan saum iya kan bagi yang mensyaratkan iktikaf itu harus saum maka orang yang haid boleh tidak iktikab? Tidak boleh Kenapa? Karena orang khait tidak boleh puasa Baruqamahu wa Tetapi Kalau, kalau suhih Puasa itu bukan syarat iktikab Tetapi orang yang khait tidak boleh iktikab Terkait dengan apa? Tadi Kalau suhih bahasanya Tidak boleh berada di masjid Nah Kemudian adab bagi seorang yang al-iqtikah. Orang yang disyariatkan. Disunnahkan, disyariatkan untuk menyibukkan diri sepenuh-penuh waktunya. Betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik itu dengan Salat Ketika malam dengan Qiyamul Lail Ketika siang atau pagi Dengan Salat Duha, Dhuha Menyebutkan dengan Ketika pagi dengan Salat Dhuha Menyebutkan dengan ibadah Atau dengan Qiraatul Quran Atau dengan Aba... Zikir Doa bolehkah orang etikab mengajar dan belajar juga khilaf di karangan ulama awliyah tidak mengapa dan termasuk ibadah karena tolol ilmi juga termasuk ibadah syariah maka disyariatkan juga diperbolehkan apa e, untuk belajar dan mengajar. Dan kita dulu semasa di belajar di sana sama para asa, tidak yang pernah belajar di Medina setiap apa 20 hari Ramadan atau 10 hari terakhir ketika kita punya kesempatan biasanya kita di 10 hari terakhir ifkat di Mekah sama Ustaz di Masjid Ustaz Qoma dan kita belajar Setiap akhir Ramadan dengan Syekh Al-Uzaymin Dan kita bertemu di situ Syekh Al-Uzaymin Setiap uh, Pertengahan Ramadan Membuka majlis Di Masjidil Haram Dan tidak Diingatkan oleh para masyarakat Untuk bagian etikab jangan belajar Karena tidak ada larangan Dan dia juga termasuk Ibadah syar'iyah nah, Maka Taulussahih tidak mengapa bagi orang ketika belajar dengan dia membaca buku yang buku din agama yang dia beli belum sempat dia baca dimanfaatkan waktu ketika ketika atau dia mendengarkan muhalbarah yang dia rekam kalau sekarang dengan HPnya di HPnya atau ini sarana-sarana lainnya untuk mendengarkan dan membaca ilmu atau mengadakan kajian di masjid bagi yang iktikal mengajar atau mendengar kajian insyaallah ini tidak mengapa yang terpenting daripada ibadah semua itu kata Syekh bin Baz dia melakukan ibadah yang paling bermanfaat untuk kebaikan hatinya, mana yang paling bisa menguatkan iman dan apa membenahi hatinya ini yang paling diutamakan kalau yang paling bermanfaat bagi hatinya pembersihan jiwanya adalah keroatul Quran maka dia maksimalkan untuk keroatul Quran dan yang, kalau ternyata yang lebih bermanfaat bagi dia membaca label ilmi mengambil faidah faidah ilmiah dari buku yang dia baca atau maha yang dia dengarkan maka tidak mengapa Yang terpenting Dia memilih mana yang paling bermanfaat Bagi hati Dan iktikab sekali lagi Sebagaimana Didefinisikan oleh Ibn Al-Qayyim Menggambarkan inilah hakikat iktikab Apa? Qat'u al alaiq Anil-khala'ik Dia putus hubungan Dengan makhluk Sementara dia iktikaf, dia putus hubungan dengan manusia Likidmatil khalik Dalam rangka untuk berkhidmat kepada al-khalik Dan hikmah iktikaf adalah Agar diharapkan Dengan iktikaf Dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dia itikaf 10 hari terakhir insyaallah tidak luput dari dia malam lailatul qadar dan juga hikmah lain daripada iktikaf kasannya manusia ada hal-hal yang merusak manusia jika dilakukan berlebihan tidur berlebihan ini akan merusak hati manusia keimanan nah, maka disyariatkan qiyamul lain kemudian makan berlebihan ini akan merusak hati manusia keimanan maka disyariatkan apa asau demikian juga berkumpul dengan manusia berlebihan banyak-banyak ngumpul dengan manusia apalagi ngumpul yang itu Perkara yang sia-sia Ini pun akan Mengganggu Biasanya berpengaruh kepada apa, Keimanannya Maka disyariatkan padanya Al-iqtika Waktu dia menyepi Dari manusia Untuk mengembalikan Keadaan hatinya Bukan berarti berkumpul dengan manusia Itu terlarang Diperbolehkan Berkumpul dengan manusia karena ini selama tidak dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan dalam rangka kebaikan dalam makna firman Allah wa ta'awanu alal birri Wa taqwa hendaklah kalian saling tolong-menolong tolong-menolong ini berarti dia berkumpul dan tetapi dalam rangka aba albir wat takwa walat awanu dan jangan kalian tolong menolong berarti di situ dia berkumpul jangan berkumpul tolong menolong alal ismi wal kedua dalam rangka dosa dan permusulha terakhir mu'allif rahimahullah menyebutkan hadis La tusaddur rihal illa ila ilazati almasajid. Dalam pembahasan yang ini adalah kitab siyan dan pembahasan i'tikaf. La tusaddur rihal illa ila ilazati almasajid. Tidak boleh mempersiapkan perbekalan untuk safar bepergian kecuali bepergian di tiga masjid. Apa maksud makna hadis ini? Dan apa kaitannya dengan al-i'tikaf? Bahasannya Maknal hadis ini Seseorang tidak boleh Safar ke, Menuju Masjid di daerah lain Karena Menganggap masjid itu mempunyai Keutamaan Afdaliyah kecuali Tiga masjid Yaitu masjid, masjid Nabawi Masjid Al-Haram Dan Masjid Al-Aqsa ini boleh seseorang safar dari negerinya safar ke Madinah untuk ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram di Makkah atau ke Masjidil Aqsa di apa Palestina. Di tempat yang lain tidak boleh seseorang safar untuk apa menuju masjid ibadah di sana. Misalnya Nah, mau salat Id oh mau ke masjid sana saja salat Id di Jember ada la yajiz nah mau salat Jumat ke Jember misalnya atau ke masjid mana di Jakarta Istiqlal ini tidak boleh dan ini makna larangan la tusaddu arrihal mau apalagi salat biasaar untuk kekuburan wali fulan ini pun Terlebih-lebih dia hormat atau sabar menganggap ada keutamaan ke gunung ini, nah, ke gunung ini, ya pergi ke Jogja atau ke Malang ke gunung apa di situ, ah, huh? gunung Kawi atau pergi ke gunung Bromo sabar nah, dalam rangka taubat atau menganggap keramatnya berkahnya tempat itu maka ini tidak diperbolehkan. Kalau dia ke, ke tempat lain karena dalam rangka belajar, maka ini tidak mengapa. Karena dalam rangka silaturahmi, tidak mengapa. Dalam rangka ibadah-ibadah yang dia membutuhkan padanya safar, maka tidak mengapa. Silaturahmi, talabul belajar ke tempat-tempat yang menuntut dia safar, maka tidak mengapa. Tetapi semata-mata salat di masjid sana Dia safar Maka tidak dibenarkan Termasuk juga iktikab Dia pergi Kemana misalnya Ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal Mau iktikab di sana Maka ini tidak diperbolehkan Boleh dia safar dari negerinya Menuju masjid untuk iktikab Di mana? Tiga masjid Ini makna daripada hadis wallahu taala alim dengan ini selesai pembahasan kita dan afwan di Ramadan ini aba jadwal kajian demikian karena memang kurang konsentrasi mengajar di waktu Ramadan wallahu aalam bisawab kebenaran itu datang dari Allah keliru salahnya itu adalah keliruan